Ocupații și unelte. Smeii sunt ființe harnice și pricepute, cu excepția smeului cu colți, harnic, dar nepriceput, și a câinelui de smeu, priceput, dar teribil de leneș. Din timpuri străvechi au dezvoltat numeroase meserii în care s-au ilustrat după cum urmează. Smeul comun sapă în pământ în căutare de mandragore cu ajutorul unei unelte numite gheară. Aceasta e un fel de mănușă de fier cu cinci ciocuri ascuțite. Când mandragora e dezgropată, ea țipă ca un prunc nou. Născut. De aceea, smeul nu uită niciodată să ia cu el și al doilea instrument, suzeta. Doar cu suzeta în gură, mandragora poate fi consumată în liniște. Când sunt descoperite într-un cuib mai mult de nouă mandragore, acestea se pot apăra de smeu cu formula magică Fugi, fugi, smeule nebun, rostită în cor pe două voci. Orice smeu comun cunoaște contravraja. Nu fug, nu fug, mandragore delicioase! Dar uneori uită ordinea cuvintelor și atunci cuibul înconjurat de o sferă de foc devine de neatins. Zmeul Smailor, e miner din tată în fiu, simte sulful, nichelul sau plumbul după miros, sapă tuneluri subterane cu ajutorul tirbușonului pe care îl înfige în granit, răsucește de câteva ori voinicește, proptește genunchiul în stâncă, trage și scoate dopul, lăsând să curgă zornăind mii și zeci de mii de smarag de Pasiunea cea mare a tuturor smeilor smeilor e colecționarea florilor de mină, minunile de coarț și pirită care ajung la noi la suprafață sunt doar flori moarte, veștejite. Acolo, sub pământ, ele se desfac și respiră ca niște crini transparenți și își împrăștie grăunții de aur ai polenului în curenții de aer. Smeii le culeg și le țin îngropate în pifnițe pe care nu le mai deschid niciodată. Nu le vede nimeni, dar ei știu că sunt acolo, că le aparțin și se bucură. Smeul mioritic iezi dar vestit, cele mai mărețe palate îi aparțin, le clădește în mijlocul unor codrii circulari de aramă, de argint și de aur și cocoață pe ele turnului donjoane și foișoare, fiecare cu girueta sau flamora sa. Folosește la zidărie firul cu bașică de porc, instrument care funcționează după principiul invers firului cu plumb, bașica fiind umplută cu un gaz mai ușor decât aerul. De mare ajutor este și nivela cu manivelă, în fereastra căreia bula de aer e așezată unde trebuie cu ajutorul unui cric. Codrii circulari sunt tunși zilnic, ca niște garduri vii, iar jivinele ce foșgăie prin ei se prezintă seara de seară la apel în careu. Câinii de smeu cresc porci de câini cu care se hrănesc. Uneori, în vremuri de mare foamete, mănâncă și pisici, pe care le atrag imitându-le cu maestrie mieunatul. Cum porcii de câine cresc singuri, căutând prin gunoaie, câinii de smeu stau lungiți de dimineața și până seara în grotele lor, polăvrăgind despre literatură. Porcii de câine ascultă la gura grotei, comentând între ei tema în dezbatere, când, putând răbda, unul intră să-și spună și el părerea, Smeii tabără pe el și îl devorează. Numesc acest lucru punerea la punct a diletandului. Zmeii sur de văgăună, orbi caliliecii, împlătesc coșuri și fac peri. Ajutați de tarantule, ei mai vânează insectele cavernicole, străvezii ca sticla, cu care se hrănesc. Pentru aceasta folosesc grebla, cu care piaptănă atent crângurile de lichieni fosforescenți. În muzee se păstrează minunate cămăși de zale împletite cu drag de smeoaice pentru soții lor, din fire de sârma ghimpată în patru culori. Meseria de felcer e practicată din vechime desmeul cu colți, care scoate dinți, lasă sânge, extrage săgeți, spânzură condamnații și torturează dușmanii cu mare dexteritate. Sunt atât de vestiți încât toate celelalte rase apelează la ei pentru trebușoare ca acestea. Se cunosc cazuri când războinici de peste șapte lacuri de mercur și șapte mari de lavă au venit cu prizonierii legați fedeleși ca să fie torturați de smeii cu colți. Victimele sunt așezate la bir Roul demonic și li se dau de făcut socoteli grele, de rezolvat probleme cu lupi, capre și verze. După două-trei ore de chin continu, smeii spun și laptele subt de la mama sa. Muma smeilor împarte dreptatea, la el vin smeii care au vreo neînțelegere. Judecata se desfășoară în felul următor. Muma smeilor iese din cort purtând pe umăr bâta dreptății, o imensă măciucă ghintuită folosită doar în acest scop, iar pe cap are coiful hotărârii definitive. Cei doi smei împricinați se așează la stânga și la dreapta sa, așteptând plin de încredere verdictul. Muma smeilor a zvârle bâta drept în sus cu asemenea precizie, încât după trei zile ea cade exact pe vârful cu două pante al coifului de fier. Nimic în afara suflării nevăzute a zeului nu face să o ia într-o parte mai curând decât în cealaltă. Timp de trei zile smeii umblă după treburile lor, apoi se reîntorc în formația inițială, bâta cade, alunecă pe una din pantele coifului și izbește pe unul dintre smei taman în moalele capului. Dreptatea s-a făcut. Nu se știe ce meserie cunoaște animic știutorul, nici ce unelte folosește, cu excepția faimosului Toyag cu urechi. Totuși, știm din legende că el ar scrie sau ar fi scris pe coaja ouălor preistorice tot soiul de sfaturi și proverbe înțelepte. Prin urmare, trebuie să fi folosit un mișloc de scriere. Până una alta vom numi ipoteticul instrument faimosul condei. Zmeul zmeelor confecționează zmeie. Placaj, hârtie creponată, pap de tâmplărie, sfoară și panglici colorate sunt îmbinate cu migală pentru ca pasărea artificială să-și poată lua zborul. Sula cu care găurește placajul e unealta lui principală. Se zice că unii folosesc și fâța în acest scop, dar ei sunt gratulați de meseria și cinstiți cu titlul puțin măgulitor de fâțari, Cârpaci. Smeul smeelor trebuie să muncească din greu zi și noapte, căci doar 20 de smee îl pot ridica în aer și multe sunt stricate de intemperii, de păsări și de copiii răi. Zmăul e ocupat cu arta războiului ca să mai pună și mâna la treabă. Totuși, între două campanii, meșterește scrumiere și vaze ornamentale din malachită, pe care încearcă să le vândă altor smei pe un preț de nimic. Cinci scalpuri de voinic bucata. Rare ori primește mai mult de trei. În acest meșteșug se ajută cu proteza, trei dinți din față, din oțel dur, pe care și pune special pentru muncă. Încălțații stăpâneau moara de pepite, pentru că n-aveau de ce să muncească. Numai femelele lor se îngrămădeau cu sutele pe malul lacurilor de acid sulfuric ca să prindă borțoși, un soi de pești cu tentacule verzi și pântece sferic. Foloseau pentru asta canciogul, o plasă cu ochiuri atât de largi încât peștilor nu le era teamă să intre, fiindcă știau că pot să iasă oricând. Zmeii asiatici au părăsit de mult ocupațiile tradiționale pentru a se lansa pe piața microelectronicii. LED-conul e mânuit de ei din cea mai de pruncie. Aparatul nu e totuși electric. Ciocul său se încinge prin vibrațiile stârnite în coada lui de o specie de bărzăune tropical. Ca să poată depăși în finețe standardele americane, zmeii asiatici se dau de trei ori peste cap și devin așa de mici că se plimbă pe firișoarele argintii ale unui circoare circuit imprimat ca pe osa, osea, o șosea cu patru benzi.